та вуха, схожі на антени, невпинно оберталися туди-сюди. Бо Тарбан усе ще перебував у країні ворога. І крім того, завжди існувала загроза великих білих мавп, які, як казав Джон Картер, є єдиними істотами, здатними викликати в серцях цих лютих мешканців дна Мертвого моря, бодай віддалену подобу страху. Коли вершник наблизився до площі, він рактово зупинив коня. Його тонкі трубчасті вуха напружено витягнулися вперед. До нього долинув незвичний звук – голоси. А де є голоси, за межами Торкасу, там є і вороги. У всьому світі широкого барсума не було нікого, крім ворогів, для лютих торквасіанців. Тарбан зліз з коня. Тримаючись у тіні великих моноїтів, що вишикувалися вздовж авеню Квайс сплячого Аантора, він наблизився до площі. Прямо за ним, як пес на повідку, ішов шиферно-сірий тхлоат. Його білий живіт затінювався його бочкою, а яскраві жовті ноги зливалися з жовтим мохом під ними. У центрі площі Тарбан побачила постать червоної жінки. Червоний воїн розмовляв з нею. Тепер чоловік розвернувся і пішов назад до палацу на протилежному боці площі. Тарбан спостерігав, поки той не зник у величезному порталі. Ось полонянка, яку варто мати. Рідко коли жінка їхніх спадкових ворогів діставалася зеленому чоловікові. Тарбан облизав свої тонкі губи. Тувія з Птарту спостерігала за тінню за монолітом на вході до проспекту навпроти неї. Вона сподівалася, що це лише вигадка перевтомленої уяви. Але ні – Тепер чітко і виразно вона побачила, як він рухається. Він вийшов за захисного укриття Ерситової шахти. Раптове світло сонця, що сходило, впало на нього. Дівчина затремтіла. Істота була величезним зеленим воїном – Швидко воно кинулося до неї. Вона закричала і спробувала втекти, але вона ледь встигла повернутися до палацу, як на її руку опустилася велетенська рука, її розвернули і напівволоком напівнесли до величезного тоата, який повільно пасся біля виходу з алеї на охристий мох площі. В ту ж мить вона підняла обличчя вгору до дзичання чогось над нею і побачила, як до неї опускається швидкий літун. Голова і плечі чоловіка схилилися далеко за борт, але риси обличчя чоловіка були глибоко затінені, тож вона не впізнала їх. Тепер за її спини почулися крики її червоних викрадачів. Вони шалено мчали за тим, хто наважився вкрасти те, що вони вже вкрали. Коли Тарбан досяг боку свого коня, він вихопив свою довгу радієву гвинтівку з піхви і, розвернувшись, випустив три постріли у червоних людей, що наближалися. Така дивовижна влучність цих марсіанських дикунів, що троє червоних воїнів впали на місці, коли три снаряди вибухнули в їхніх нутрощах. Інші зупинилися і не наважилися відкрити вогонь у відповідь, боячись поранити дівчину. Тоді Тарбан скочив на спину свого Тоата, тримаючи ту вію з Птарту в руках і з диким криком тріумфу, знит у чорному каньйоні Авеню Кваїв між похморими палацами забутого Аантора. Літун Карторіса ще не торкнувся землі, як він зістрибнув з його палуби, щоб погнатися за швидким Тоатом, чиї вісім довгих ніг несли його по алеї зі швидкістю експреса. Але люди Дусару, які ще залишилися живими, не мали наміру дозволити такій цінній здобучі втекти від них. Вони втратили дівчину. Це було б важко пояснити Астоку. Але можна було б очікувати деякого пом'якшення, якби вони доставили принца Гелію своєму господарю замість неї. Отже... Троє, що залишилися, напали на Карторіса з їхніми довгими мечами, вимагаючи від нього здатися. Але з таким же успіхом вони могли б кричати «До Турії», щоб вона припинила своє шалене метання в барсумському небі. Бо Карторіс з Геліуму був справжнім сином воєначальника Марса та його незрівнянної деї Торіс. Довгий меч Карторіса вже був у його руці, коли він зістрибнув з палуби. Тож тієї миті, коли він усвідомив загрозу з боку трьох червоних воїнів, він розвернувся, щоб зустріти їх, відбиваючи їхній напад так, як це міг би зробити лише сам Джон Картер. Настільки швидким був його меч, настільки могутніми та спритними його напівземні м'язи, що один з його супротивників лежав на землі, заливаючи охристий мох своєю життєдайною кров'ю, ледь встигнувши зробити хоч один випад на Карторіса». Тепер двоє Дусаріан, що залишилися, одночасно кинулися на Геліуміта. Три довгі мечі зіткнулися і заіскрилися в місячному світлі. Аж поки великі білі мавпи, розбуджені від сну, підповзли до низьких вікон мертвого міста, щоб подивитися на криваву сцену під ними. Тричі був поранений Карторіс, так що червона кров стікала по його обличчю, засліплюючи його і фарбуючи широкі груди. Вільною рукою він витер кров з очей і з бойовою усмішкою батька на вустах кинувся на своїх противників з новою люттю». Одним ударом свого важкого меча він відрубав голову одному з них, і тоді інший, відступаючи подалі від тієї точки смерті, розвернувся і кинувся тікати до палацу за його спиною. Карторіс не зробив жодного кроку, щоб переслідувати. У нього були інші турботи, ніж навіть заслужене покарання дивним людям, які маскувалися в обладунках його власного дому, бо він побачив, що ці люди були одягнені в знаки розрізнення які відрізняли його особистих послідовників. Швидко повернувшись до свого літака, він незабаром піднявся з площі, переслідуючи Тарабана. Червоний воїн, якого він змусив втекти, обернувся у вході до палацу і, побачивши намір Карторіса, схопив рушницю з тих, що вони з товаришами залишили притулили до стіни, коли вибігали з оголеними мечами, щоб запобігти викраденню їхнього полоненого». Мало хто з червоних людей є влучними стрільцями, оскільки меч – їхня улюблена зброя. Тож, коли дусаріанець навів приціл на флайер, що піднімався, і натиснув кнопку на прикладі своєї рушниці, частковим успіхом свого прицілу він завдячив більше випадку, ніж майстерності. Снаряд зачепив бік флайера. Непрозоре покриття достатньо розбилося, щоб дозволити денному світлу потрапити на флакон з порохом у носі кулі. Пролунав різкий вибух. Карторіс відчув, як його судно захмеліло під ним, і двигун зупинився. Інерція, яку набрав повітряний човен, несла його над містом у бік морського дна. Червоний воїн на площі зробив ще кілька пострілів, жоден з яких не влучив. Потім високий мінарет закрив від його погляду дрейфуючу здобич. Вдалині перед собою Карторіс бачив зеленого воїна, який ніс тувію з Птарту на своєму могутньому тоаті. Напрямок його польоту був на північний захід від Аантору, де лежала гориста місцевість, мало відома червоним людям. Гелієць тепер звернув увагу на своє пошкоджене судно. Ретельний огляд виявив, що один з балонів плавучості був пробитий, але сам двигун не постраждав. Уламок від снаряда пошкодив один з важелів керування, який неможливо було відремонтувати за межами майстерні. Але після значного клопоту Карторіс зміг рухати своїм пораненим флайером на низькій швидкості, яка не могла наблизитися до швидкої ходи Тоата, чиї вісім довгих потужних ніг несли його по охряній рослинності мертвого морського дна з надзвичайною швидкістю. Принц Гелію дратувався і нервував через повільність свого переслідування, проте був вдячний, що пошкодження не були гіршими, адже тепер він міг принаймні рухатися швидше, ніж пішки. Але навіть у цьому мізерному задоволенні йому невдовзі було відмовлено, оскільки невдовзі Літун почав просідати в бік порту і носом. Пошкодження балонів плавучості, очевидно, були більш серйозними, ніж він спочатку вважав. Увесь залишок того довгого дня Карторіс нерівно повз крізь нерухоме повітря, ніс літуна опускався все нижче і нижче, а крен на лівий бірт ставав дедалі тривожнішим, аж поки нарешті під вечір він плавав майже носом донизу, пристебнутий ременем до важкого палубного кільця, щоб його не викинуло на землю внизу. Його рух сперед тепер обмежувався повільним дрейфуванням за легким вітрецем, що дув з південного сходу. І коли він стих із заходом сонця, він дозволив літуну м'яко опуститися на вкритий мохом килим під ним. Далеко попереду височили гори, до яких тікав зелений чоловік, коли він бачив його востаннє. Із впертою рішучістю син Джона Картера, наділений незламною волею свого могутнього батька, продовжив переслідування пішки. Всю ніж він просувався вперед, поки з настанням нового дня він не уйшов у нізькі передгір'я, що охороняють підхід до твердині гір Торквас. Суворі гранітні стіни височили перед ним. Ніде він не міг розгледіти отвір крізь грізну перешкоду. Проте кудись у цей негостинний світ каменю зелений воїн поніс жінку, яку жадало серце червоношкірого». На податливому моху морського дна не було жодного сліду, адже м'які подушечки Тоата лише притискали під час його швидкого проходження пружної рослинності, яка знову підіймалася за його швидкими ногами, не залишаючи жодних слідів. Але тут, на пагорбах, де подекуди шлях засипало камінням, де чорнозем і дикі квіти частково замінювали похмуру монотонність пустелі Нізовини, Карторіс сподівався знайти хоч якийсь знак, який би вказав йому правильний напрямок. Проте, як би він не шукав, здавалося, що загадкова таємниця сліду назавжди залишиться нерозгаданою. Знову добігав кінця день, коли пильне око Геліумся розпізнало рудувато-жовтий колір гладкої шкури, що рухалася серед валунів за кілька сотень ярдів ліворуч від нього. Швидко пригнувшись за великим каменем, Карторіс спостерігав за істотою перед собою. Це був величезний банд, один із тих диких барсумських левів, які бродять пустельними пагорбами вмираючої планети. Ніс істоти був близько до землі. Було очевидно, що він йшов послідом м'яса за запахом. Коли Карторіс спостерігав за ним, у серці чоловіка спалахнула велика надія. Тут, можливо, криється розгадка таємниці, яку він намагався розв'язати. Цей голодний хижак, завжди спраглий до людської плоті, можливо, саме зараз йде по сліду двох, кого шукає Карторіс. Обережно юнак випав знаслід людожера. Вздовж підніжжя прямовислої скелі рухалася істота, обнюхуючи невидимий слід і час від часу видаючи тихе стогнання мисливського банта. Карторіс ішов за істотою лише кілька хвилин, коли вона зникла так само раптово і загадково, ніби розчинилася в повітрі. Чоловік скочив на ноги. Більше він не дозволить обдурити себе, як це зробив чоловік. Він кинувся вперед у шаленому темпі до місця, де востаннє бачив великого крадучогося звіра. Перед ним височила стрімка скеля. Її поверхня не була пронизана жодним отвором, у який величезний банд міг би пролізти своїм великим тулубом. Поруч із ним був невеликий плоский валун, не більший за палубу десятимісного літака і не вищий за подвійний зріст самого Карторіса. Можливо, банд переховувався за цим. Звір міг виявити чоловіка, який йшов по його сліду, і навіть зараз лежати в засідці, чекаючи на легку здобич. Обережно, з витягнутим довгим мечем, карторіс підкрався за ріг скелі. Там не було банта, але було щось, що здивувало його набагато більше, ніж присутність двадцяти бантів. Перед ним зяяла паща темної печери, що вела вниз у землю. Крізь неї, мабуть, і зник бант. Чи це було його лігво, чи не могли в її темних і зловісних надрах ховатися не один, а багато страшних істот? Карторіс не знав та й не надто піклувався про це, бо думка, яка підганяла його вперед по сліду істоти, була найважливішою в його голові. Адже він був упевнений, що в цю похмуру печеру бант затягнув зелену людину та її полонену. І в неї ж піде і він, готовий віддати своє життя в служінні жінці, яку кохав. Він не вагався ні миті, але й не кидався вперед необдумано, а з готовим мечем і обережними кроками, бо шлях був темний, він крадькома рушив далі. У міру просування темрява ставала непроглядною. Розділ п'ятий. Прекрасна раса. Вниз по гладкій широкій підлозі вів дивний тунель, адже Карторіс тепер був переконаним, що це шахта, яку він спочатку вважав лише печерою. Попереду він чув час від часу низькі стогони банта, а згодом ззаду долинув схожий моторошний звук. Інший бант увійшов у прохід по його сліду. Його становище було вкрай неприємним. Його очі не могли проникнути в темряву, щоб розрізнити навіть руку перед обличчям, тоді як банти, він знав, бачили досить добре, навіть якщо світла зовсім не було. Жодних інших звуків не долинало до його вух, окрім похмурих, кровожерливих стогонів, звіра попереду і звіра позаду. Тунель вів прямо, від того місця, де він увійшов у нього під схилом скелі, найвіддаленішим від неприступних урвищ, у напрямку до могутньої перешкоди, яка так довго збивала його з пантелику. Тепер він йшов майже рівно, і невдовзі він помітив поступовий підйом. Звір позаду наздоганяв його, небезпечно наближаючись до п'ят звіра попереду. Незабаром йому доведеться битися з одним або з обома. Міцніше він стиснув зброю. Тепер він чув дихання банту у себе за спиною. Він не міг більше відкладати сутичку. Він давно переконався, що тунель веде під скелями до протилежного боку бар'єру і сподівався, що зможе дістатися до відкритого простору, освітленого місячним сяйвом, перш ніж буде змушений вступити в сутишку з будь-яким із чудовиськ. Сонце заходило, коли він увійшов у тонель, і шлях був достатньо довгим, щоб запевнити його, що зараз у світі панує темрява. Він озирнувся. Палаючи з темряви, здавалося б, за якихось десять кроків позаду виблискували дві палаючі точки вогню. Коли дикі очі зустрілися з його поглядом, звір видав жахливий рев, а потім кинувся в атаку. Зустрітися з цією дикою горою, наступаючою лютістю, стояти непохитно перед огидними іклами, які, як він знав, оголені в слизькій кровожарливості, хоч він і не міг їх бачити, вимагало сталевих нервів. Але саме такі нерви були у Карторі Сазгелію. У нього були очі звіра, щоб направляти свій удар». І вірний, як рука з мечем його могутнього батька, він направив гострий кінчик в одне з тих палаючих орбіт, навіть коли легко відскочив у бік. З жахливим криком болю та люті поранений бант кинувся, хапаючи кігтями повз нього. Потім він повернувся, щоб атакувати ще раз. Але цього разу Карторіс побачив лише одну сяючу точку вогняної ненависті, спрямовану на нього. Знову вістря голки зустріло свою блискавичну ціль. Знову жахливий крик ураженого звіра пролунав у кам'яному тунелі, шокуючи своєю сповненою тортур-пронизливістю, оглушуючи своєю приголомливою гучністю. Але тепер, коли він знову повернувся до нападу, людина не мала орієнтира, щоб спрямувати свій меч. Він чув, як м'які лапи шкребуть по кам'яній підлозі. Він знав, що істота знову нападає на нього, але він нічого не бачив. Проте, якщо він не міг бачити свого супротивника, то його супротивник тепер не міг бачити його. Стрибнувши, як він вважав, точно в центр тунелю, він тримав вістря меча на поготові на лінії з грудьми звіра. Це було все, що він міг зробити, сподіваючись, що випадок пошле вістря в дике серце, коли він впаде під великим тілом. Все сталося так швидко, що Карторіс ледь міг повірити своїм почуттям, коли могутнє тіло шалено пронеслося повз нього. Або він не розмістився в центрі тунелю, або ж осліплий банд помилився у своїх розрахунках. Як би там не було, величезне тіло промахнулося повз нього на фут, і істота продовжила рухатися тунелем, ніби переслідуючи здобич, яка вислизнула від нього. Карторіс теж пішов у тому ж напрямку, і незабаром його серце зраділо, коли він побачив освітлений місяцем вихід з довгого темного проходу. Перед ним лежала глибока западина, повністю оточена гігантськими скелями. Поверхня долини була усіяна величезними деревами, що було дивним видовищем так далеко від марсіанського водного шляху. Сама земля була вкрита яскраво-червоною травою, прикрашеною незліченними плямами розкішних диких квітів. Під славетним сяйвом двох місяців сцена була невимовної краси з відкінком дивної чарівності. Проте лише на мить його погляд зупинився на природних красотах, розкинутих перед ним. Майже одразу ж вони були прикуті до постаті великого банту, що стояв над тушею щойно вбитого туата. Величезний звір із рудою гривою, що стирчала навколо його потворної голови, не зводив очей з іншого банта, який халотично кидався туди-сюди з пронизливими криками болю та жахливим ревом ненависті люті. Карторіс швидко здогадався, що друга тварина була тією, яку він осліпив під час бою в тунелі, але мертвий Тоат викликав у нього більше інтересу, ніж будь-який із цих диких хижаків. На тілі величезного марсіанського скакуна все ще була упряж Бенера, і Карторіс не сумнівався, що це саме та тварина, на якій Зелений Воїн забрав Тувію з Птарту. Але де були вершник і його полонянка? Принц Гелію здригнувся, розмірковуючи про ймовірність долі, яка їх спіткала. Людська плоть — найбажаніша їжа для лютих барсумських, чиї величезні туші та гігантські м'язи потребують величезної кількості м'яса для підтримки. Два людських тіла лише розпалили б апетит істоти, і Карторісу здавалося надпоимовірним, що вона вбила і з'їла зеленого чоловіка та червону дівчину. Він залишив тушу могутнього тоата на поталу, з'ївши перед цим найапетитнішу частину свого бенкету. Тепер сліпий бант у своїх диких безцільних китках і контратаках пройшов повздобич свого товариша, і там легкий вітерець, що дмухав, доніс запах нової крові до його ніздрив. Його рухи більше не були хаотичними. З витягнутим хвостом і пінявою пащею він кинувся прямо як стріла до тіла Тоата та могутньої істоти руйнування, яка стояла з передніми лапами на грефельно сірому боці, чекаючи, щоб захистити своє м'ясо. Коли банд, що кинувся в атаку, був за 20 кроків від мертвого Тоата, вбивця видав свій огидний виклик і з могутнім стрибком кинувся назустріч. Битва, що розгорнулася, вразила навіть войовничого Барсуміаніна, шалене шматування, жахливе і оглушливе ревіння, невблаганна дикість закривавлених звірів, тримали його в паралічі зачарованості. І, коли все закінчилося, і дві істоти з розірваними в клапті головами та плечима лежали з мертвими щелепами, все ще заритими одна в одну, Карторіс вирвався з під чар лише зусиллям волі. Поспішаючи до мертвого Тоата, він шукав сліди дівчини, яка, як він боявся, розділила долю Тоата, але ніде не міг знайти нічого, що підтвердило б його страхи. З трохи полегшеним серцем він вирушив досліджувати долину, але, ледве зробив десяток кроків, як блиск коштовної дрібнички, що лежала на траві, привернув його увагу. Коли він підняв її, перший погляд показав йому, що це жіноча прикраса для волосся, і на ній було викарбувано герб королівського дому Птарту. Але зловісне відкриття, кров, ще мокра, заплямувала чудові коштовності оправи. Карторіс ледь не задихнувся, коли жахливі можливості, які річ навіювала, постали перед його уявою. Проте він не міг, не хотів вірити в це. Неможливо, щоб ця сяюча істота зустріла такий жахливий кінець. Неймовірно, щоб славна Тувія колись перестала існувати. На свою вже інкрустовану коштовностями збрую, на ремінь, що перетинав його широкі груди, під якими билося його вірне серце, Карторіс, принц Гелію, прикріпив сяючу річ, яку носила Тувія з Птарту, і, носячи, зробила святою для Гелійця. Потім він продовжив свій шлях у серце невідомої долини – Здебільшого, гігантські дерева закривали йому вид на будь-які, крім найближчих відстаней. Час від часу він бачив високі пагорби, що обмежували долину з усіх боків, і хоча вони чітко виділялися під світлом двох місяців, він знав, що вони далеко і що протяжність долини величезна. Півночі він продовжував свої пошуки, аж поки раптово не зупинився, почувши здалеку верескливі звуки таркасів. Керуючись шумом цих зазвичай злющих істот, він крадькома пробирався крізь дерева, поки нарешті не вийшов на рівну безлісну рівнину, в центрі якої височило величне місто з полірованими куполами та яскраво розфарбованими вежами. Навколо обнесеного мурами міста Червоношкірий побачив величезний табір «зелених воїнів» з мертвого морського дна і, уважно оглянувши місто, він зрозумів, що це не покинутий мегаполіс «мертвого минулого». Але що це за місто? Його дослідження навчили його, що в цій малодослідженій частині Барсума люте плем'я торквазівських зелених людей править безроздільно, і що жоден червоношкірий ще не зумів проникнути в серце їхніх володінь, щоб знову повернутися до світу цивілізації. Люди Торкваса вдосконалили величезні гармати, за допомогою яких їхня надприродна влучність дозволила їм відбити кілька рішучих спроб, які сусідні червоні нації зробили для дослідження їхньої Країни за допомогою бойових флотів дирижаблів. Карторіс був упевнений, що перебуває в межах Торкваса, але він ніколи не мріяв, щоб там існувало таке дивовижне місто, і літописи минулого навіть не натякали на таку можливість, адже торквазиці, як і інші зелені люди Марса, жили в покинутих містах, які всіяли вмираючу планету, і жодна зелена орда ніколи не зводила жодної споруди, окрім низькостінних інкубаторів, де їхнє потомство вилуплюється під сонячним теплом. Навколишній табір «Зелених воїнів» розташовувався приблизно за 500 ярдів від міських стін. Між ним і містом не було жодної подоби брустверу чи іншого захисту від рушничного чи гарматного вогню. Проте чітко тепер у світлі сонця, що сходить, Карторіс міг бачити багато фігур, що рухалися вздовж вершини високої стіни і на дахах будинків за нею. Він був певен, що вони такі ж істоти, як і він сам, хоча вони були надто далеко, щоб він міг стверджувати напевне, що вони червоні люди. Майже відразу після сходу сонця зелені воїни почали стріляти по маленьких фігурках на стіні. На подив Карторіса вогонь не був відбитий, але незабаром останні мешканці міста сховалися від дивної влучності зелених людей, і жодних ознак життя за стіною більше не було видно». Тоді Карторіс, приймаючись у затінку дерев, що оточували рівнину, почав обходити тил лінії облоги, сподіваючись знайти ту вію з Птарту, бо навіть зараз він не міг повірити, що вона мертва. Те, що його не виявили, було дивом, адже кінні воїни постійно їздили туди-сюди з табору в ліс. Але довгий день минав, і він продовжував свої, здавалося б, безплідні пошуки, поки ближче до заходу сонця не опинився навпроти могутньої брами в західній стіні міста». Тут, здавалося, була головна сила атакуючої орди. Тут було споруджено велику платформу, на якій Карторіс побачив великого зеленого воїна, що сидів навпочіпки в оточенні інших собі подібних. Це, мабуть, був горезвісний Гортангур – джедак Торкваса – лютий старий людожер південно-західної півкулі, бо лише для джедаків споруджуються платформи в тимчасових таборах або під час маршу зеленими ордами Барсума. Коли Геліумід спостерігав, він побачив, як інший зелений воїн пробивається вперед до трибуни. Поруч з ним він тягнув полонену, і коли навколишні воїни розступилися, щоб пропустити їх, Картоїс мимохід побачив полонену. Його серце підстрибнуло від радості. Тувія з Птарту ще жива! Карторіс ледь стримав порив кинутися вперед до принцеси Птарта, але зрештою здоровий глуст переміг, адже перед обличчям такої переваги сил він знав, що лише марно втратить будь-яку можливість допомогти їй. Він бачив, як її потягли до підніжжя трибуни. Він бачив, як Хортан Гур звернувся до неї. Він не чув слів істоти, ні відповіді тувії. Але це, мабуть, розгнівало зеленого монстра, бо Карторіс бачив, як той стрибнув до полонянки, завдавши їй жорстокого удару по обличчю своєю обмотаною металом рукою. Тоді син Джона Картера, Джеддака Джеддаків, воєначальника Барсума, збожеволів. Стара, криваво-червона імла, крізь яку його батько дивився на незліченних ворогів, замаячила перед його очима. Його наполовину земні м'язи, швидко реагуючи на його волю, погнали його величезними стрибками до зеленого монстра, який вдарив жінку, яку він кохав. Торквазійці не дивилися в бік лісу. Усі погляди були прикуті до постатий дівчини та їхнього джедака, і гучний, огидний сміх пролунав на знак вдячності за дотепність відповіді зеленого імператора на благання полонянки про свободу. Карторі сподолав приблизно половину відстані між лісом і зеленими воїнами, коли новий фактор зумів ще більше відвернути увагу останніх від нього. На високій вежі в обложеному місті з'явився чоловік. З його роз'явленого рота вирвалася серія жахливих криків. Моторошні крики, які пронеслися, пронизливі та жахливі, через міські стіни над головами обложників і через ліс до найвіддаленіших меж долини. Один раз, двічі, тричі жахливий звук вдарив у вуха зелених людей, що слухали, а потім далеко-далеко в широких лісах почувся чіткий і ясний крик у відповідь. То був лише перший. зідусіль дусіль здіймалися подібні дикі крики, аж поки світ, здавалося, затримтів від їхніх відлунь. Зелені воїни нервово озиралися туди й сюди. Вони не знали страху, як його можуть знати земляни. Але перед лицем незвичайного їхня звична самовпевненість покинула їх. А потім велика брама в міській стіні навпроти платформи Хортана Гура раптово широко відчинилася. Звідти з'явилося таке дивне видовище, якого Карторіс ніколи не бачив, хоча в той момент у нього був час лише кинути один мимолітний погляд на високих лучників, що виходили крізь портал за своїми довгими овальними щитами» помітити їхнє хвилясте каштанове волосся і зрозуміти, що гарчачі істоти поруч з ними – люті барсуміанські леви. Потім він опинився в гущі здивованих торквазіанців. З витягнутим довгим мечем він був серед них, і вії з Птарту, чиї здивовані очі першими впали на нього, здалося, що вона дивиться на самого Джона Картера. Настільки дивно схожою на бійку батька була бійка сина». Навіть знаменита бойова усмішка вірджинця була правдивою. І рука з мечем, ах, її витонченість і швидкість! Навкруги панував хаос і сум'яття. Зелені воїни стрибали на спини своїх неспокійних, верескливих тоатів. Калоти гарчали своїми дикими гортанними звуками, скавуліли, щоб вчепитися в горлянки наступаючих ворогів. Тарбан та інший поруч із трибуною першими помітили прихід Карторіса, і саме з ними він боровся за володіння рудою дівчиною, а інші поспішили зустріти військо, що наступало з обложеного міста. Карторіс прагнув як захистити Тувію з Птарту, так і дістатися до потвори Хортана Гура, щоб помститися за удар, який істота завдала дівчині. Він зумів дістатися до трибуни, переступивши через мертві тіла двох воїнів, які розвернулися, щоб приєднатися до Тарабана та його супутника у відбитті цього від червоношкірого саме в той момент, коли Гортан Гур збирався зіскочити з неї на спину свого Тоата». Увага «зелених воїнів» була зосереджена головним чином на лучниках, які наступали на них з міста, і на лютих бантах, які крокували поруч із ними, жорстоких звірах війни, незмірно страшніших за їхніх власних диких калотів. Коли Карторіс стрибнув на трибуну, він підтягнув до себе Тувію, а потім повернувся до Джеддака, який тікав з гнівним викликом і ударом меча. Коли вістря геліумійця торкнулося його зеленої шкіри, Гортан Гур повернувся до свого супротивника з гарчанням. Але в той же момент двоє його вождів закликали його поспішати, оскільки наступ світлошкірих мешканців міста перетворювався на більш серйозну справу, ніж очікували торквазіанці. Замість того, щоб залишитися битися з червоношкірим, Гортан Гур пообіцяв йому приділити увагу після того, як розправиться з зухвалими громадянами обнесеного стінами міста, і, стрибнувши на свого туата, поскакав назустріч лучникам, які швидко наближалися. Інші воїни швидко пішли за своїм Жедаком, залишивши Тувію та Карторіса на платформі на Одинці». Між ними та містом вирувала жахлива битва. Світлошкірі воїни, озброєні лише своїми довгими луками та свого роду короткою бойовою сокирою, були майже безпорадні проти лютих вершників «зелених» у ближньому бою. Але на відстані їхні гострі стріли завдавали не меншої шкоди, ніж радієві снаряди «зелених». Але якщо воїни самі були нижчого класу, то їхні люті супутники, люті банти – ні. Ледь дві лінії зійшлися, як сотні цих жахливих істот стрибнули в ряди торквазіанців, стягуючи воїнів з їхніх тоатів, валячи вниз величезних тоатів і наводячи жах на все навколо. Перевага була і в чисельності громадян, бо здавалося, що ледь якийсь воїн падав, як його місце займали ще два десятки. Таким постійним потоком вони виливалися з великих воріт міста». І так сталося, що завдяки лютості бантів і чисельності лучників торкванці зрештою відступили, поки платформа, на якій стояли Карторіс і Тувія, не опинилася безпосередньо в центрі бою. Те, що ні в кого з них не влучила куля чи стріла, здавалося їм обом дивом, але зрештою хвиля повністю відкотилася повз них, так що вони залишилися наодинці між бійцями та містом, за винатком вмираючих і мертвих, і десятка другого гарчачих бантів, менш навчених, ніж їхні побратими, які не шпорили серед трупів у пошуках м'яса». Для Карторіса найдивнішим у битві була жахлива кількість жертв, спричинена лучниками з їхньою відносно мізерною зброєю. Ніде, де він міг бачити, не було жодного пораненого зеленого чоловіка, але трупи їхніх мертвих густо вкривали поле бою. Смерть, здавалося, миттєво наставала після найменшого уколу стріли лучника, і, очевидно, жодна з них ніколи не промахувалася». Могло бути лише одне пояснення – ракети були з отруєними наконечниками. Згодом звуки бою затихли у віддаленому лісі. Запанувала тиша, яку порушувало лише гарчання ненажерливих бантів. Карторіс повернувся до Тувії з Птарту. Досі жоден з них не промовив ані слова. «Де ми, Тувіє?» – запитав він. Дівчина запитливо подивилася на нього – Сама його присутність, здавалося, проголошувала винне знання про її викрадення. Звідки ще він міг знати пункт призначення літуна, який її привіз? «Хто може знати краще, ніж принц Гелію?» – запитала вона у відповідь. «Хіба він не прийшов сюди з власної волі?» «З Антора я прийшов добровільно слідом за зеленим чоловіком, який викрав тебе тувіє», – відповів він. «Але з того часу, як я покинув Гелій, і до того, як прокинувся над Антором, я думав, що прямую до Птарту. Мені натякнули, що я причетний до твого викрадення», – просто пояснив він. «І я поспішав до Джедака, твого батька, щоб переконати його в неправдивості звинувачення і запропонувати свої послуги у твоїх пошуках». «Перед тим, як я покинув Гелій, хтось пошкодив мій компас, тож він привів мене до Антора замість Птарту. Це все, ти віриш мені?» «Але воїни, які викрали мене з саду», – вигукнула вона. «Після прибуття в Антор вони носили метал принца Гелію. Коли вони захопили мене, вони були в Дусарійській упряжі». Здавалося, є лише одне пояснення. Той, хто наважився на цей злочин, хотів перекласти провину на іншого, якщо його викрають, але опинившись у безпеці далеко від Птарту, він відчув себе в безпеці, дозволивши своїм поплічникам повернутися до власної упряжі. «Ти вважаєш, що це зробив я, віє? запитав він. «Ах, Карторісе!» – сумно відповіла вона. Я не хотіла в це вірити, але коли все вказувало на тебе, навіть тоді я не хотіла вірити. Я цього не робив, Тівія, сказав він, але дозволь мені бути абсолютно чесним з тобою. Якби сильно я не любив твого батька, як би сильно я не поважав кулана тіта, якому ти заручена, як би добре я не знав жахливих наслідків, які б настали після такого мого вчинку, втягнувши у війну, як це було б, три найбільші нації Барсуму, все ж, незважаючи на все це, я б не вагався забрати тебе таким чином, ту віяс птарту, якби ти хоч натякнула, що це не було б тобі неприємно. «Але ти нічого подібного не зробила, і тому я тут не на власній службі, а на твоїй, і на службі людини, якій ти обіцяна, щоб врятувати тебе для нього, якщо це в силах людини», закінчив він майже гірко. Тувія з Птарту кілька миттєвостей дивилася йому в обличчя. Її груди піднімалися і опускалися, ніби під впливом якоїсь нестримної емоції. Вона напівкроком рушила до нього. Її губи розімкнулися, ніби вона хотіла щось сказати, швидко і стрімко, а потім вона здолала все, що її зворушило. Майбутні вчинки принца Геліуму, холодно сказала вона, мають стати доказом його минулої чесності намірів. Карторіса ранив тон дівчини, так само, як і сумнів у його чесності, який випливав із її слів». Він наполовину сподівався, що вона може натякнути, що його любов буде прийнятною. Звичайно, йому була належна хоча б невелика вдячність за його нещодавні дії на її користь, але найкраще, що він отримав, був холодний скептицизм. Принц Геліуму знизав широкими плечима. Дівчина помітила це і ледь помітно посмішку, яка торкнулася його губ так, що тепер її черга була образитися». Звичайно, вона не хотіла його образити. Він міг би знати, що після того, що він сказав, вона не може нічого зробити, щоб заохотити його. Але йому не потрібно було робити свою байдужість такою відчутною. Чоловіки Геліуму славилися своєю галантністю, а не грубістю. Можливо, це земна кров текла в його жилах. Звідки їй було знати, що це знизування плечима було лише способом Карторіса спробувати фізичним зусиллям вигнати з серця гнітючу печаль, або що посмішка на його губах була бойовою посмішкою його батька, якою син давав зовнішній доказ рішучості, якої він досяг, щоб занурити власну велику любов у свої зусилля врятувати Тувію Сптарту для іншого, тому що він вірив, що вона любить цього іншого. Він повернувся до свого початкового питання. Де ми, спитав він. Я не знаю, і я відповіла дівчина. Ті, хто викрав мене з Птарту, говорили між собою про Аантор, тож я подумала, що, можливо, стародавнє місто, до якого вони мене привезли, є тією знаменитою руїною, але де ми можемо бути зараз, я не знаю. Коли лучники повернуться, ми безсумнівно дізнаємося все, що потрібно знати, сказав Карторис. Будемо сподіватися, що вони виявляться дружніми. Що це за раса? Лише в найдавніших наших легендах і на фресках покинутих міст мертвих морських глибин зображено таку расу рудоволосих світлошкірих людей. Невже ми натрапили на місто минулого, яке, як вважає весь Барсум, поховане під шарами віків? Тувія дивилася в бік лісу, куди зникли зелені люди і лучники, що їх переслідували. З великої відстані долинали жахливі крики бантів і поодинокі постріли. «Дивно, що вони не повертаються», – сказала дівчина. «Можна було б очікувати, що поранених побачимо, як шкутилгають або їх несуть назад до міста», – відповів Карторіс, нахмурившись у здивуванні. «А як щодо поранених ближче до міста? Чи занесли їх всередину?» Обидва повернули погляд до поля між ними та містом, обнесеним стінами, де точилися найзапекліші бої. Там були банти, які все ще гарчали над своєю жахливою трапезою. Карторіс здивовано подивився на Тувію, потім він вказав на поле. «Де вони? – прошепотів він. – Що сталося з їхніми мертвими та пораненими?» Розділ шостий. Джедак Лотару. Дівчина виглядала недовірливою. Вони лежали купами, пробурмотіла вона. Їх були тисячі, ще хвилину тому. А тепер, продовжив Карторіс, залишилися лише банти та туші зелених людей. Вони, мабуть, вислали людей і забрали мертвих лучників, поки ми розмовляли. Це неможливо, відповів Карторіс. Тисячі мерців лежали там на полі ще мить тому. Знадобилося б багато годин, щоб їх прибрати. Це щось незбагненне. Я сподівалася, сказала Товія, що ми зможемо знайти притулок у цих світлошкірих людей. Незважаючи на їхню доблесть на полі бою, вони не здалися мені лютим або войовничим народом. Я збиралася запропонувати, щоб ми спробували потрапити в місто, але тепер я ледь знаю, чи хочу ризикувати серед людей, чиї мерці зникають в повітрі. Спробуймо, відповів Карторіс. Нам не буде гірше за їхніми стінами, ніж без них. «Тут ми можемо стати здобитчю бантів або не менш лютих торкванців. Там, принаймні, ми знайдемо істот, створених за нашими образами». «Все, що змушує мене вагатися, – додав він, – це небезпека провести тебе повз стільки бантів. Один меж навряд чи встоїть, якщо навіть пара з них нападе одночасно». «Не бійся за це, – відповіла дівчина, посміхаючись, – банти нам не зашкодять». Сказавши це, вона зійшла з платформи і з Карторісом поруч безстрашно ступила на криваве поле в напрямку обнесеного мурами міста – таємниць. Вони пройшли зовсім небагато, коли банд, відірвавшись від своєї кривавої трапези, помітив їх. З гнівним ревом звір швидко пішов у їхньому напрямку, і на звук його голосу ще з десяток інших наслідували його приклад. Карторіс витяг свій довгенний меч. Дівчина кинула швидкий погляд на його обличчя. Вона побачила усмішку на його губах, і це було як вино для хворих нервів, бо навіть на войовничому барсумі, де всі чоловіки хоробрі, жінка швидко реагує на спокійну байдужість до небезпеки, на зухвалу відвагу без хвастощів. Можеш повернути свій меч, сказала вона. Я ж казала, що банти нам не зашкодять. Дивись і, говорячи це, вона швидко рушила до найближчої тварини. Карторіс хотів було кинутися за нею, щоб захистити її, але жестом вона зупинила його. Він почув, як вона кличе бантів тихим співучим голосом, який був наполовину муркотінням. Миттєво величезні голови піднялися, і всі злісні очі були прикуті до постаті дівчини. Потім, крадьпома, вони почали рухатися до неї. Вона зупинилася і стояла, чекаючи на них. Один, ближче до неї, ніж інші, завагався. Вона звернулася до нього наказово, як господар міг би звернутися до неслухняного пса. Величезний хижак опустив голову і, підібгавши хвіст між ноги, підповз до ніг дівчини. А за ним прийшли й інші, доки вона не була повністю оточена дикими людожерами». Повернувшись, вона повела їх туди, де стояв Карторіс. Вони трохи загарчали, наближаючись до чоловіка, але кілька різких слів команди поставили їх на місце. «Як ти це робиш?» – вигукнув Карторіс. «Твій батько колись поставив мені те саме запитання в галереях золотих скель у горах Одз під храмами тернів. Я не могла відповісти йому, не можу відповісти і тобі». Я не знаю, звідки береться моя влада над ними, але відколи Сатор Трог кинув мене до них у яму бантів святих тернів і великі істоти пестилися до мене, замість того, щоб пожерти, я завжди мала таку саму дивну владу над ними. Вони приходять на мій поклик і роблять те, що я наказую, так само, як вірний вула робить те, що наказує твій могутній батько. Словом, дівчина розігнала люту з граю». Рикаючи, вони повернулися до перерваного бенкету, а Карторіс і Тувія пройшли між ними до міста, обнесеного мурами. Просуваючись вперед, чоловік з подивом дивився на мертві тіла зелених людей, яких не зжерли і не пошматували банти. Він звернув увагу дівчини на них. Жодна стріла не стирчала з величезних туш. Ніде на жодному з них не було ознак смертельної рани, ані навіть найменшої подряпини. Перш ніж зникли тіла лучників, трупи торквазійців вкрилися смертоносними стрілами їхніх ворогів. Куди поділися тонкі вісники смерті? Яка невидима рука витягла їх з тіл убитих? Всуперед собі Карторіс ледь стримав тримтіння страху, кинувши погляд на мовчазне місто перед ними. Більше не було видно жодних ознак життя на стінах чи дахах. Все було тихо, задумливо, зловісно тихо. Проте він був упевнений, що звідкись за цією глухою стіною за ними спостерігають. Він глянув на Тувію. Вона йшла вперед, широко розплющеними очима, дивлячись на міські ворота. Він подивився в напрямку її погляду, але нічого не побачив. Його погляд на неї, здавалося, вивів її з летаргії. Вона глянула на нього, швидка, смілива посмішка торкнулася її губ. А потім, ніби мимоволі, вона підійшла ближче до нього і поклала одну руку в його. Він здогадався, що щось у ній, що було поза її свідомим контролем, благало його про захист. Він обійняв її, і так вони перетнули поле. Вона не відсторонилася від нього. Сумнівно, що вона усвідомлювала, що його рука там настільки вона була поглинена таємницею дивного міста перед ними. Вони зупинилися перед воротами. Це була могутня споруда. З її конструкції Карторіс міг лише смутно здогадуватися про її немислиму давнину. Вони були круглими, закриваючи круглий отвір. І Геліумід знав зі свого вивчення стародавньої барсумської архітектури, що вони котилися в бік, як величезне колесо, в отвір у стіні. Навіть такі стародавні міста, як стародавній Аантор, ще й не снилися, коли жили раси, які будували такі ворота. Коли він стояв, розмірковуючи про ідентичність цього забутого міста, голос промовив до них згори. Обидва подивилися вгору. Там, схилившись через край високої стіни, стояв чоловік. Його волосся було каштановим, шкіра світлою, навіть світлішою, ніж у Джона Картера, вірджинця. Чоло високе, очі великі, розумні». Мова, якою він користувався, була зрозумілою для двох, що стояли внизу. Проте між нею та їхньою барсуміанською мовою існувала помітна різниця. Хто ви?-запитав він. І що ви тут робите перед брамою лотару? Ми, друзі, відповів Картіс. Це принцеса Тувія з Птарту, яку захопила торкваянська орда. «Я Картіс з Геліуму, принц дому Тардоса Морса, джедак Геліуму і син Джона Картера, воєначальника Марса, і його дружини Деї Торіс». «Птарт?» – перепитав чоловік. «Геліум?» – він похитав головою. «Я ніколи не чув про ці міста і не знав, що на Барсумі живе раса такого дивного кольору, як у вас. Де можуть бути ці міста, про які ви говорите? З нашої найвищої вежі ми ніколи не бачили іншого міста, крім Лотару». «Картіс» вказав на північний схід. «У цьому напрямку лежать Геліум і Птарт», – сказав він. «Геліум» знаходиться більш ніж за 8 тисяч гадів від Лотару, а Птарт – за 9 тисяч п'ятсот гадів на північний схід від Геліуму». Чоловік все ще хитав головою. «Я нічого не знаю за межами лотарянських пагорбів, сказав він. «Там не може жити ніхто, крім огидних зелених орд Торкваса». Вони завоювали весь Барсум, крім цієї єдиної долини та міста Лотар. Тут ми протистояли їм незліченні віки, хоча періодично вони поновлюють свої спроби знищити нас. Звідки ви прийшли, я не можу здогадатися, хіба що ви походите від рабів, яких не захопили в давні часи, коли вони підкорили зовнішній світ. Але ми чули, що вони знищили всі інші раси, крім своєї власної. Карторіс спробував пояснити, що торквазіани правлять лише відносно невеликою частиною поверхні Барсума, і навіть це лише тому, що їхні володіння не мають нічого, що могло б привабити червону расу, але лотаріанин, здавалося, не міг уявити собі нічого за межами долини лотар, окрім безкрайньої пустелі, населеної лютими зеленими ордами Торкваса. Після триваних переговорів він погодився впустити їх до міста, і мить по тому схожа на колесо брама відкотилася назад у свою нішу, і Тувія та Карторіс увійшли до міста Лотар. Усюди навколо них були свідчення неймовірних багатств. Фасади будівель, що виходили на алею, всередині стіни були багато прикрашені різьбленням, а навколо вікон і дверей часто були встановлені метрові бордюри з коштовного каміння, хитромудрі мозаїки або таблички з кованого золота з барельєфами, що зображували, можливо, фрагменти історії цього забутого народу. Той, з ким вони розмовляли через стіну, був на алеї, щоб прийняти їх. Навколо нього було близько сотні чоловіків тієї ж раси. Усі були одягнені в широкі шати і всі були безбородими. У їхній поставі було більше боязнякої підозри, ніж антагонізму. Вони стежили за новоприбулими очима, але не сказали їм жодного слова. Карторіс не міг не помітити той факт, що хоча місто ще зовсім недавно було оточене ордою кровожерливих демонів, проте жоден з містян, здавалося, не був озброєний і не було жодних ознак війська поблизу. Він задумався, чи всі воїни вирушили в одну велику спробу розгромити ворога, залишивши місто зовсім без охорони. Він запитав про це свого господаря. Чоловік усміхнувся. «Жодна істота, крім кількох наших священних бантів, не покидала лотар сьогодні», – відповів він. «Але солдати, лучники, вигукнув Карторіс. Ми бачили, як тисячі вийшли з цих воріт, розгромили орди Торкваса і розбили їх своїми смертоносними стрілами та лютими бантами». Чоловік знову посміхнувся своєю всезнаючою посмішкою. «Дивіться!» – вигукнув він і вказав на широтий проспект перед собою. Карторіс і Тувія простежили за вказаним напрямком, і там, мужньо маршируючи в сонячному світлі, вони побачили, як назустріч їм наближається велика армія лучників. «Ах!» – вигукнула Тувія. Вони повернулися через інші ворота. Чи, можливо, це війська, що залишилися захищати місто? Знову хлопець усміхнувся своєю моторошною усмішкою. «У лотарі немає солдатів», – сказав він. «Дивіться!» І Карторіс, і Тувія повернулися до нього, коли він говорив. І тепер, коли вони знову повернулися до полків, що наближалися, їхні очі широко розкрилися від подиву, бо широкий проспект перед ними був таким безлюдним, як гробниця. «І ті, хто сьогодні вирушив на Орди, прошепотів Карторіс. Вони теж були нереальні. Чоловік кивнув. Але їхні стріли вбивали зелених воїнів, наполягала Тувія. Ходімо до Таріо», – відповів лотаріанин. «Він скаже вам те, що вважає за потрібне, щоб ви знали. Я міг би розповісти вам занадто багато». «Хто такий Таріо?» – запитав Карторіс. «Джетак Лотару», – відповів провідник, ведучи їх широким проспектом, яким вони лише мить тому бачили, як марширує примарна армія. Півгодини вони йшли прекрасними проспектами між найрозкішнішими будівлями, які вони коли-небудь бачили. Людей було мало. Карторіс не міг не звернути увагу на безлюдний вигляд могутнього міста. Нарешті вони підійшли до королівського палацу. Карторіс побачив його здалеку і, здогадавшись про природу цієї величної споруди, здивувався, що навіть тут так мало ознак діяльності та життя. Навіть жодного охоронця не було видно перед великою вхідною брамою, ані в садах за нею, куди він міг бачити, не було ознак численного життя, яке пульсує в межах королівських маєтків червоних джедаків. Тут, сказав їхній провідник, палац Старіо. Говорячи це, Карторіс знову зупинив погляд на дивовижному палаці. Зі здивованим вигуком він протер очі і знову подивився. Ні, він не міг помилятися. Перед масивною брамою стояла варта з двох десятків солдатів. Всередині алея, що вела до головної будівлі, була обсаджена з обох боків рядами лучників. У садах офіцери та солдати снували туди-сюди, ніби зайняті терміновими справами. «Що це за люди, які могли створити армію з нічого?» Він зеркнув на Тувію. Вона, очевидно, теж стала свідком перетворення. З легким тремтінням вона ще ближче притулилася до нього. «Що ти про це думаєш?» – прошепотіла вона. «Це дуже дивно». «Я не можу цього пояснити», – відповів Карторіс, – «хіба що ми збожеволіли». Карторіс швидко повернувся до лотаріанця. Той широко посміхався. «Я думав, ви тільки що казали, що в лотарії немає солдатів», – сказав Гелієць, вказуючи на гвардійців. «А це хто?» «Запитай у Таріо», – відповів інший. «Ми скоро будемо перед ним». Незабаром вони уйшли до високої зали, в одному кінці якої чоловік лежав на розкішному ложі, що стояло на високому підвищенні. Коли Тріо наблизилося, чоловік сонно повернув на них затуманені очі. За 20 футів від підвищення їхній провідник зупинився і, прошепотівши Тувії та Карторісу, щоб ті наслідували його приклад, кинувся головою вниз на підлогу. Потім, підвившись на руки і коліна, він почав повз до підніжжя трону, розмахуючи головою з боку в бік і виляючи тілом, як це робить гончак, коли наближається до свого господаря. Тувія швидко зеркнула на Карторіса. Він стояв прямо з високо піднятою головою і руками, складеними на широких грудях. Горда усмішка торкалася його губ. Чоловік на підвищенні уважно дивився на нього, а Карторіс з геліуму дивився прямо йому в обличчя. «Хто це такі Джаве?» – запитав чоловік у того, хто повз на животі. «О, Таріо! Найславніший джедак!» – вдепувів Джав. Це чужинці, які прийшли з ордами Торкваса до наших воріт, кажучи, що вони були в'язнями зелених людей. Вони розповідають дивні історії про міста далеко за Лотаром. Встань, Джаве, наказав Таріо, і спитай цих двох, чому вони не виявляють Таріо тієї поваги, на яку він заслуговує. Джав підвівся і повернувся обличчям до чужинців. Побачивши їхні випрямлені пози, його обличчя посиніло. Він кинувся до них. «Істоти!» – закричав він. «Вниз! Вниз на животе перед останнім з джеддаків Барсаома!» На Барсаомі ад є основою лінійного вимірювання. Він еквівалентний земній стопі, що становить близько 11,69 земних дюймів. Як я це робив у минулому, я зазвичай перекладав барсеомські символи часу, відстані тощо в їх земний еквівалент, оскільки вони легше зрозумілі земним читачам. Для тих, хто більш схильний до навчання, може бути цікаво знати марсіанську таблицю лінійних вимірювань, тому я наводжу її тут. 10 софадів дорівнює одному аду. 200 адів дорівнює одному гаду. 100 гадів дорівнює 1 караду, 360 карадів дорівнює одному колу на екваторії Марса. Гад або Барсоумська миля містить близько 2339 земних футів, Карад 1 градус, Софад близько 1,17 земних дюймів. Розділ 7 Фантомні стрільці. Коли Джав кинувся до нього, Карторіс поклав руку на руків'я свого довгого меча. Лотаріанин зупинився. Велика зала була порожня, за винятком чотирьох біля підвищення. Але коли Джав відступив від погрози геліумця, останній опинився в оточенні двадцяти лучників. Звідки вони взялися? І Карторіс, і Тувія були вражені. Тепер меч першого вискочив з піхов, і в ту ж мить лучники натягнули свої тонкі стріли. Таріо наполовину піднявся на одному лікті. Вперше він побачив повну постать Тувії, яка була захована за Карторісом. «Годі!» – вигукнув Джаддак, піднявши руку в знак протесту, але в ту ж мить меж геліумця люто розсік найближчого супротивника. Коли гостре лезо досягло мети, Карторіс опустив вістря на підлогу і з широко розплющеними очима відступив назад, збентежено провівши тильною стороною лівої руки по чолу. Його сталь розсікла лише порожнє повітря, його супротивник зник, у кімнаті не було лучників. «Очевидно, це чужинці», – сказав Таріо Джаву. «Спочатку з'ясуймо, чи свідомо вони нас образили, перш ніж вживати заходів покарання». Потім він повернувся до Карторіса, але його погляд постійно блукав по ідеальних лініях чудової фігури Тувії, яку у пряж барсумянської принцеси підкреслювала, а не приховувала. «Хто ви?» – запитав він. «Хто не знає етикету двору останнього з джаддаків?» «Я Карторіс, принц Геріума», – відповів Геліумець. «А це Тувія, принцеса Птарта. У дворах наших батьків люди не плазують перед королівською владою». «Відколи перші народжені розірвали свою безсмертну богиню на шматки, люди не повзали на животах перед жодним троном на Барсумі». «Невже ви думаєте, що дочка одного могутнього джедака і син іншого будуть так принижуватися?» Таріо довго дивився на Карторіса. Нарешті він заговорив. «На Барсумі немає іншого джедака, крім Таріо», – сказав він. «Немає іншої раси, крім раси Лотару, якщо тільки орди Торкваса заслуговують на таку назву. Лотаріанці, білі, ваша шкіра червона». «На Барсумі не залишилося жінок. Ваша супутниця – жінка». Він наполовину підвівся з кушетки, нахилився вперед і звинувачувально вказав пальцем на Карторіса. «Ти – брехня! – заволав він. – Ви обидва брехня, і ви наважуєте з'явитися перед Таріо, останнім і наймогутнішим з джедаків Барсума, і стверджувати свою реальність». Хтось добре заплатить за це, Джав, і якщо я не помиляюся, саме ти наважився так легковажно гратися з добродушністю свого джедака. Забрати чоловіка, залишити жінку – ми побачимо, чи обидва брехня. І згодом, Джав, ти постраждаєш за свою зухвалість. Нас залишилося небагато, але комала треба нагодувати. Геть! Карторіс бачив, як Джав тремтить, знову падаючи ниць перед своїм правителем, а потім, підвівшись, повернувся до принца Геліуму. Ходімо! Сказ...